Tér Idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Egy jámi férfit hallanak az orhidák szigetéről. Annak a közel 3000-ben szülöttnek, aki ezen a Tájvánhoz tartozó gyönyörű szigeten él, Nincsenek írott törvényei, vagy törzsfőnöke, aki meghatározza a szabályokat. Ők ilyen énekekből tanulják meg azt, hogy hogyan kell élniük úgy, hogy a táj, aminek ők is pont ugyanolyan részei, mint a halak, a fák vagy a gyümölcsök, mindig ilyen gazdag maradjon, több generáció múltán is, mint ahogyan az őseik azt itt hagyták nekik. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál éva. Folytatjuk tegnapi műsorunkat a hagyományos ökológiai tudásról. Vagyis arról az együttműködésről, ami a táj és a benne élő ember között kialakult, a generációkról generációkra öröklődő és nem iskolában tanult természetismeretre alapulva. Az ökológusokat az utóbbi évtizedekben egyre jobban érdeklik az úgynevezett hosszú távú folyamatok. Molnár Zsolt botanikus, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjában a Hagyományos Ökológiai Tudás Kutatócsoport vezetője. Az intézetünkben is vannak olyan kutatások, amik igyekeznek több évtizedes időléptékeket megfogni, azt látjuk, hogy a mai világnak a megismeréséhez nagyon sokat segít, hogyha a múltba is belelátunk. Igaz ez a hagyományos ökológiai tudásra is, mert mennyire is azt gondoljuk, hogy ez egy ősi tudás, a ma élő hagyományos ökológiai tudásnak a döntő többsége a 20. században alakult ki. Tehát nagyon fiatal a tudás, mert hogy adaptálódott a 20. századnak a körülményeihez. Azért mondjuk hagyományosnak, mert olyan módon alakult ki a 20. században, ami az Évszázados, évezredes módja ezen tudás kialakulásának. Tehát nem néhány kutató kikutatta, lepublikálta, majd pedig a politikusok fölkapták és alkalmazták, hanem teszteléseken keresztül a helyi megfigyelésekre épülve, a helyi közösség érdekeit figyelembe véve alakultak ezek a tudások. Tehát magyarul, amit ma látunk, annak az zöme 20. századi dolog. De ha belenézünk a 19. 18. vagy még régebbi korszakoknak a történetébe, akkor látjuk azt, hogy mik azok a hosszabb távú évek, amik viszont nem változnak. Tehát nem változik az, hogy egy közösség előre gondol több generációt. Mert hogy mindenkinek egy idő után lesz unokája, és akkor az unokára is gondol. Meg volt egy nagymamája, meg nagypapája. Tehát a helyi emberben nagyon gyakran benne van ez a 6-7 generációban való gondolkodás. Ami azért mondjuk azt, hogy sok mai emberből már kezd kikopni. A másik gondolkodás, hogy ami körülöttem van, abból élek. Ha azzal én rosszul bánok, akkor miből fogok élni? Ma van egy ilyen hitünk, hogy ha itt akkor már arrébb megyünk. Ja, de a földről nem tudunk arrébb menni. Tehát most már a föld, mint nagy falu, kezd funkcionálni, és egyre többen rádöbbennek arra, hogyha ezt a falut túlhasználjuk, akkor nem fogunk tudni hova menni. Tehát ez sem változott bizonyos közösségekben, hogy abból a tájból megélni, amiben beleszülettem. Nem nagyon változik az például, hogy az idősek tisztelete. Az idősek tudása az nem pusztán elavul, mert hogy nyilván van egy avulási dolog is benne, hanem érik. És az időseknek az egyik szerepe, hogy a ritka jelenségeket ők még emlékeznek. Vagy megélték még azt a ritka jelenséget, vagy emlékeznek, hogy az ő nagyapjuk mesélt arra, hogy egyszer volt itt valami olyan dolog. Sok faluban utazunk Magyarországon látjuk, hogy a falu közepén van egy nagy rét. Senki nem akar a házat építeni. Hát már 50 évente van ott egy akkora árvíz, ami elönti azt. Na most erre az öregek emlékeztek akkor és amikor, mi nem volt írásos kultúra, és nem javasolták senki, nem, hogy odaépítkezzen. Tehát ezek a hosszú távú folyamatoknak, ritka jelenségeknek az ismerete, ez is olyan, hogy állandó, vagy általános ezekben a hagyományosabb kultúrákban. Benedek Dezső a Georgiai Egyetem kultúrantropológusa, több évig tartó kutató munkája során rögzítette ezt a felvételt, egy benszülött a népe egyik eredetmondáját énekli, az Orhidák szigetén, ahol minden nap halásznak az emberek, az év egy bizonyos szakában repülő halakra, amiket tartósítanak is. A halászatnak pontos és szigorú szabályai vannak, amelyek több ezer évvel ezelőtt keletkeztek. Ez rögzítve van a törzsnek az eredetmondájában, hogy egy, egy Iborúnak nevezett faluban egy éjszaka éjszaka Tárnyú repülőhal jelent meg az egyik az álmában, és elmondta neki, hogy van az esetben, hogyha betartják a tabut, egy egész tabu dzsungelről van itt el szó, szóval rengeteg tabulok, akkor ők megjegyek hogy minden évben ott fognak ívni a sziget körül, és ha az esetben, hogyha betartják a szabályokat, akkor ők továbbra is ezt és akkor ők majd minden évben ezrével foghatják őket. Valójában ezek az emberek csak így tudnak túlélni ottan, mert a nyár végén körülbelül ilyenkor beköszönt a tájfun szezon, és ilyenkor aztán két-három hónapig az útának közelébe se menni. Tehát abban az esetben, hogyha nem lennének akkora ilyen fehér tartalékok, tehát eltett szállított hal, akkor éhe halnál. Tehát ez lett a megoldása ugye, az életnek ott valójában a túlélésnek az Orkideák szigetén, azért mert minden évben ezek a halak visszatérnek, és ott íznak a sziget körül. És valójában ezerűen fogják őket, de úgy, ahogy ez elő van írva az eredet mondában. Tehát megvan, hogy mikor tesztheti, és hogy körülbelül foghatnak, és stb. stb. És így végig meg az egész szezonon. Miután már a halak ívtak és kezdenek elmenni, akkor kezdik a nagy hálós halászra, de az is ilyen buvárkozós kézzel tehát dolog, nem képesített valami, ahol aztán minden nap fognak körülbelül 3-4 ezer ilyen halat, tehát az semmi, az képest ügyelmény van. És nagyon szépen megmaradnak ezek a hal a halpopulációk. Nem kerülnek veszélybe, olyan szépen csinálják őket. És mondom, a mondában le van rögzítve teljesen, hogy mikor kezdhetik, megnyit az elején, megvan, mondja, hogy csak ilyen lepkehálószerű, nagy hálóval, és nagy nád csomókból készült a szabad éjszaka kimenni, és a repülő alatt látják a tüzet, a vírusok. ezek a lepkehálószerűsége el tudják kapni, de egy éjszaka fognak 5-6-ot, és csak 3 és egy pár éjszakán keresztül csak így szabad Utána akkor elkezdődik az éjszakai kis hálós halászat, ami meg csak körülbelül annyira jó, hogy jól tudjanak lakni vele, mert ezek egy kisebb hálók, amit van akik maguk utána csónakba éjszaka, a evezve. De ők ugye mielőtt a repülő halak megjelennének a szigetőn, addig ők a koralom élő halakat is fogják, de azt is csak csinyelni. A világ szinte minden kultúrájában testvérnek tekintik a növényeket, állatokat, sziklákat, patakot, szélt. Molnár Zsolt Az európai kultúra az, amelyik azt mondja, hogy én kirándulok, kimegyek a természetbe, vagy visszamegyek a természetbe. Magyarul, amit tanulhatunk a, a hagyományos világnézetekből, az az, hogy mi részei vagyunk a természetnek, és igazándiból még azt is furcsának tartják, amikor mi azt mondjuk, hogy természetvédőként mi majd megvédjük a természetet, hát kihatalmazott hatalmazott rá minket, hogy mi olyan mértékben a természet fölöttine gondoljuk magunkat, hogy mi majd megvédjük. Nem, mi nekünk az otthonunk a természet, és az otthonunkban úgy viselkedünk, hogy az otthonunk megmaradjon. Nem megvédjük az otthonunknak a Rendjét, és ilyet senki nem mond otthon, hogy na most akkor hazamegyek és megvédem az otthonom rendjét. Nem, az otthonom az otthonom, és a legtöbb kultúrában nincs is szó arra, hogy természet. Érdekes, hogy nagyon ragaszkodnak ehhez az eredetmondához, és azt mondja, hogy be is tartják, miközben azért nem is olyan messze tőlük, már használnak ennél hát modernebbnek mondott halászati technológiákat is, például a dinamitos halászatot is, vagy motorizálják ezt, és ők meg vajon miért ragaszkodnak az eredeti szabályaikhoz? Azért, mert ennek a törzsnek soha nem volt egy törzs főnöke vagy egy öregek tanácsolálni, az életet, ez teljesen a tabú és irányította. Benedek Annyira hisznek a mondába, az eredményt mondába. Hát valójában ezt nevezük a vallásuknak, mert ez a hitvilágnak olyan része. Tehát olyan hitük van ebben, hogy nem hálják meg a tabukat emiatt. És a tabu az, ami eljön. Az igazság az, hogy most már a fiatalok azok már nem is tanulják meg az éneket, az ősök énekét úgy hívják ezt az erezen az öregek azért még mindig felügyelik, és hallgatnak az öregekre. Ez már csak azért is történik így, mert azok, akiket már nem érdelek, azok azok elmennek, és Tájvámban élnek, vagy valahol máshol elmennek, de azok, akik ott maradnak a szigeten, és továbbra is haláznak, azok még betartják a szabályokat. Az igaz, hogy az Orhideák szigeténél nincsen cápatámadás? Élő emlékezet szerint nincsen. Ők annyira Szépen olyan szimbiózisban van az az hogy Ott a cápát még nem jutott oda, hogy embereket tegyenek. A cápát általában ugye halat eszik, és hogyha van hal, akkor az emberekre nem folyamodik de egy pár száz kilométer délre le a Fülep-szigetek felé, úgy, ahogy említettek, hogy dinamit a halásznak tönkretették a koralt, ugye tönkertették a koralt, akkor nincsen ilyen koralzáton érő halmengzettség, és akkor akármit megesznek. Úgyhogy ott az ember, hogyha a lábát a vízbe lógatja, csónakból, akkor elviszi a cápa. És aztán ott vannak a szigeteken, a sokat emlegetett bálnavadászok, akikről nagyon szép, torzított véleményt tudok például a Greenpeace megfogalmazni. Molnár Zsolt. A Greenpeace híres ezen akciója kapcsán, hogy semmit nem ért abból a hagyományvilágból, abból a közösségi gondolkodásból, ami ott zajlik. Arra gondol, amikor fénygépek jelennek meg a tengerőbőről, ami vérben úszik, és a ferüeri férfiak szigonyokkal, késekkel megsebzik a szerencsétlen bálnákat, és akkor kivéreztetik őket, szenvednek. Ez azért minden évben bejárja a sajtót. Így van. Van egy ilyen szabály, hogy egy percen belül kell a bánának meghalnia, tehát ott nem vérengzés folyik és nem kínzás. Másrészt pedig az, ami húsot képződik, a nagyon szigorú és nagyon ősi szabályrendszer szerint osztják szét a közösség tagjai között. Nem kereskednek vele. Ja, és még azt is kell tudni, hogy azoknak a bánáknak kevesebb, mint 1%-át vágják le évente. Tehát a populációra igazándiból nincs hatással. Ugye mondhatjuk azt, hogy jó, de nekik miért szabad ezt vadászni többek között. Azért ez nagyon praktikus is, mert ha egy benszülött közösség hasznot kap egy fajnak a vadászatából, akkor vigyázni fog arra az erőforrására. Tehát, ha megnézzük az egyensúlyt, akkor lehet, hogy kevesebb egyedet vadásznak le, mint amennyinek föntartják az élőhelyét. Mondok egy példát, Gyimesben körülbelül beszélseink szerint évente 10-15 ezer viperát ütnek agyon, ami valami hihetetlen nagy szám. Igen, csak azzal a gazdálkodással, amit ott folytatnak, 60 ezer viperának adnak élőhelyet. Ha azt a tájat fölhagynánk és beerdősülne, akkor néhány ezer főre csökken a viperáknak a száma. Magyarul a helyi közösség 13 ezer versus 60 ezer viperát öl meg illetve Ad neki életteret. Erre egy jó példa az is, hogy mondjuk a magyar pásztorembert, aki régen nyulat fogott, ma vadorzónak tekintik, mert hogy ugye nem vadász, tehát nem vadászhat a mezei nyúra, ami ott a legelői környékén vagy a hodájai környékén szaladgál. Novemberben, decemberben, januárba hurokkal fogták a nyulat a hájuk környékén a színakaznak tövébe. Igen ám, csak hogy januártól, amikor már megfogyott a súlya, illetve elkezd vemhes lenni, onnantól kezdve nem az, hogy nem fogták, hanem etették tékne a Tehát az az ember, aki szeretne jövőre is nyulat fogni, az eteti. Egyébként ezt csinálják a vadászok is, ők is etetik a saját fajaikat. Tehát az, hogy mit tekintünk vadorzásnak, az egy törvényi szabályozás eredménye. Én azt tekintem vadorzásnak, amikor valaki túlhasznál egy erőforrást, vagy mások kárára hasznosít egy erőforrást, itt azért nem erről van szó. A kutatók nem csak dokumentálják a hagyományos ökológiai tudást, hanem fontosnak tartják annak továbbadását is. Ezért diákjaikkal közösen létrehoztak egy népfőiskolát, ahol felnőtteknek is szerveznek programokat, a gyerekeknek pedig az általános iskolai órákba beillesztve mutatják meg, hogy a településükön élők hogyan használták vagy használják fenntarthatóan a környékük adta természeti javakat. Varga Anna, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának biológusa, a Táj és Ember Népfőiskola vezetője beszél. Bogyisztón kezdtünk kidolgozni egy minta módszertant arra, hogy a közoktatásba akár tantárgyi integrációval hogyan lehetne bevinni ezt a népi természetismeretként is nevezhető hagyományos ökológiai tudást, és ott konkrétan a kasztói őstölgyes példáján igyekeztünk a helyi általános iskolával együttműködve ezt megvalósítani. Ez mit jelent, hogy természetismeret órán oda kísétálnak idősekkel a gyerekek? Ez egy olyan tölgyes, ahol több száz éves töltyfákat látunk a legelőn. Ez is, de nem csak ez hanem minden tantárgyhoz igazából igyekszünk hozzáilleszteni a népi hagyományos ökológiai tudást. Így például a testnevelés órán egy olyan feladatuk lesz, hogy a pásztorok útján, és végig kell járni, hogy egykor merre legeltettek, ma merre legeltetnek az ott élő pásztorok, és a földrajzhoz is kapcsolva egy térképezési feladattal is összekapcsoljuk, és mellett, mondjuk a természetismeret órán olyan feladatuk lesz, hogy az öreg fákat kell vizsgálniuk, egyrészt ökológiai kutatói módszerrel kidolgoztunk egy ilyen óriás fa felmérő adatlapot, amit kitöltenek, és mellette az nagyon fontos rész, hogy mindig meg kell kérdezniük a nagyszüleiket, szüleiket, a faluba élő időseket, hogy esetleg mit tudnak a fákról, a növényekről, a legelőnek az élővilágáról. A gyógynövényeket is jól ismerik? Elég sok mindent használunk, nem azt mondom, hogy mindent, mint amit az őseink. Ez azt jelenti, hogy az állatoknak is adnak gyógynövényeket? Megpróbáljuk azért, amit tudunk hagyományosan kezelni. Sáfián László, hetedik generációs birkapásztor Hajdúsámsomban. Még mindig jobbnak látok egy gombát mint egy gyulladásgátló. Tehát, ha mondjuk az állaton van valamilyen seb, begyullad, akkor a gombával bekenni? Igen, hogy az távol tartja a legyet, és akkor nem bántja a légy, és van egy minimális gyulladás csökkentő hatása. És akkor idén sok gomba nőtt, nem ebben az esős időben? Az hál' istenek azért megnő a harmaton is. Tehát az mindig van? Az mindig van. Maximum a mérete, így kisebb a harmaton. Gyógynövényeket gyűjteni, hazavinni szoktak? A szedve már fel van téve száradni, mert az sose tudná, hogy mikor kell. Az mire való? Az is egy ilyen gyulladásgátló. Akkor a ugye a magját már ugye megszedtük. Hasmenésre nagyon jó. Amikor jönnek a repülőhalak, akkor feszabdaják őket, teljesen megtisztítják, és soha jól bevzsölik, és só ugye, ami az óceán partjáról kerül el. Benedek teső. És akkor ilyen bambusznád úgynakra felakasztva megszállítják itt a napon. Az egy érdekes dolog volt, amikor ilyen... <laughs> Ugye ügyelni kell, hogy nehogy esetleg elkezdjen esni az eső, és akkor meg nezves legyen a hal, ami már szárad, és hogyha a felnők gyűlökeznek, akkor fogják és azon, hogy a házba. Na mostan ezek a halak, amik már teszem fel három-négy napja a van a napon, lassan elkezd a halprotein kicsorogni belőle olajformájában. És ez olyan eszméletlenül büdös, az olyan, mintha házat elállócsolnák egy csukavályolajjal. Körülbelül olyan szaga és teljesen megoldtam, hogy most ezzel a hallal kell majd együtt éljünk egy-két hónapig. Ez oda fel volt éve, mindenkire ráfolyt az olajéjszaka, a Reggel kezem csupa ilyen haloraj volt a közben lábam, hátam, megintem. Körülbelül egy a hét múlva észre lettem, hogy minden ilyen seb vagy forradás, vagy ami be volt gennyedve rajtam valamilyen fertőződött sebben, minden teljesen elmúlt, és olyan szép sima lett a bőröm, amilyen gyerek. Tehát se hírva. Úgyhogy utána már nem bántam, hanem kenegettem magam rendesen vele, és aztán ők kacagtak is rajta, főleg az, hogy milyen hamar észrevettem, hogy ennek ilyen jó hatások. Nemzetközi Egyezmények létrehozásában is részt vesznek már hagyományos közösségek. Az ENSZ meghívja őket, meghívja olyan háttérintézményekbe dolgozni őket, amelyek azért dolgoznak, hogy ezt az ökológiai válságot, aminek itt a közepén ülünk most, valahogyan meg tudjuk oldani. Ez azért egy nagyon nagy előrelépés, hogy odaengedik őket a tárgyalóasztalhoz, sőt, politikusok is meghallgatják őket. A Világbank csinált egy becslést arra, hogy a világ biodiverzitásának, tehát természetes örökségének hány százaléka van olyan terleten, amit ilyen hagyományos benszülőtős lakos közösségek használnak, kezelnek. 80 százaléka. Molnár Zolt. Mi a történelem? A fehér ember belakta a tájat, elsősorban a jól termő területeket, azokat átalakította, a biodiverzitás lecsökkent. Az embereket kiszorította a marginálisabb tájak felé, ők ott kisebb tőkével, kevésbé intenzív gazdálkodással. Élték az életüket, ezért a természetnek jelentős része az ő területükön maradt fönn. Most a fehér ember oda megy és azt mondja, hogy jó, de akkor most már ez a is kell nekem, mert ebből most nemzeti parkot csinálok, hiszen kell a földnek a nemzeti park. Ebből aztán olyan konfliktusok keletkeztek, ami évente nem tudom hány halálesethez is vezet, hiszen a benszülöttek egy idő után megelégelik ezt a típusú bánásmódot. És szerencsére azért a világban is alakul egy ilyen együtt gondolkodás, hogy a nemzeti parkok és a helyi embereknek a közösségei megpróbálják. Olyan kezeléseket, olyan tájhasználatot megvalósítani a nemzeti parkban, ami jó a vadon élő állatoknak is, de megélhetést is biztosít a helyeknek. Ön valahogy félúton van a gazdálkodók és az irodai törvényeket író emberek között. Az a hagyományos tudás, amit itt a környékbeliek rendelkeznek, ön azt tudja valahogyan tovább juttatni az íróasztal felé? Tehát esetleg befolyásolhat egy törvényt az, amit ön itt lát, és amit egyébként az iskolában nem tanult? Igen, számos olyan jogszabálymódosítási javaslat indult el végső soron gazdálkodóktól, ami rajtunk keresztül eljutott a jogalkotókig is, és módosítva lett a jogszabály. Vadász Csaba, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őre. Nem jogszabályról van szó, hanem természetű hatóság által kiadott egyedi határozatokról. Régebben úgy lettek kiadva az ide vonatkozó legeltetési engedélyek, hogy kizárólag húshasznú szarvasmarha legeltethető. Ennek megvolta maga a szakmai oka, mert a húshasznú szarvasmarha közepes legelő nyomás mellett egy nagyon változatos vegetációs szerkezetet tud kialakítani, szemben mondjuk a kecske vagy a juhok legeltetésével, amelyek jóval rövidebb vegetációs szerkezetet alakítanak ki, és az a alacsony fűmagasság jóval kevesebb, akár növény, akár állatfaj megőrzésével egyeztethető össze ezeken a területeken. Aztán rájöttünk, hogy az egyhasznú szarvasmarha legeltetésnek vannak bizony melléktermékei is, mert vannak olyan növényfajok, szúros növényfajok például, amelyeket nem szeret a szarvasmarha, viszont a lófélék, vagy a kecske, vagy akár a szamár szívesen elfogyaszt. És azóta hogy tiltva nincs az, hogy a szarvasmarha mellett más legelő fajok is tarthatók, hanem kifejezetten támogatjuk is a gazdálkodókat ebben, kötelezővé nem tesszük, de az ő saját jól felfogott érdekük, hogy tartsanak más állatot, Igaz, hogy nem nagy számban, tehát az egész legelőnyomásnak talán a 10%-át adják ki a járulékos legelőfajok. Viszont így például nem kell tisztítókasszállást végezni a legelőn, hiszen a kecske, a szamár nagyon szívesen elfogyasztja azokat a fajokat, amiket a szarvasmarha minden esetben otthagy. Az Európai Uniós stratégiákban, amelyekben azokat a módszereket próbálják kidolgozni, amelyek a fenntartható tájhasználatot jelentik itt az uniós agrál területeken, a hagyományos ökológiai tudás megjelenik? Talán így maga a kifejezés nem is jelenik meg. Varga Anna Nekem az a tapasztalatom, hogy maga a szemléleti, illetve azok a gazdálkodási módok, amelyekhez ez a fajta tudás szükséges, így egyre inkább előtérbe kerül, és ezt mutatja például, hogy agráredészeti rendszerek néven nagyon sok olyan gazdálkodási módot támogat, illetve mint innovációs lehetőség mutat fel most jelenleg az Európai Uniónak a mezőgazdasági politikája, mint például a fáslegelők, vagy az olyan fajta kisparaszti szőlők, gyümölcsösök, amelyekben nem csak egyféle monokultúrá, termelik a gyümölcsöket, hanem másfajta, például fákat ültetnek a szőlők közé, ami egyébként, hogyha elmegyünk egy Dunántúli dom ilyen falusi hegyekre igazából mai napig láthatunk. Ezzel kapcsolatban egyébként Magyarország is élen jár, úgymond, hogy az agrár-erdészeti rendszereknek a létrehozására van lehetőség, vagy se lesz lehetőség nem sokára, hogy támogatást tudjanak ezt felvenni a gazdálkodók, és ez kapcsolódóan most van egy az Európai Unió által finanszírozott kutatási projekt, az AgForward, amiben Magyarország is részt vesz, hogy feltárjuk, hogy mik azok a gazdálkodói igények igazából, hogy milyen innovációkra lenne szükség, és hogy a realitás igazából a kivitelezésének. Kedves hallgatóink, az elmúlt szűk fél órában, csak úgy, mint a tegnapi téridőben,